Vi lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Örlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Steinberg. Vill ni ringa och ta upp något att diskutera eller ta, ha synpunkter på vad vi säger så är telefonnummerna i studion 040 43 70, 70 eller 040 43 71 Sveriges kommunistiska parti är enklast att få kontakt med genom att gå in på www.skp.se Vill ni lyssna på det här radioprogrammet i efterhand så gå ni in på www.kommunist.se men som sagt var, vill ni ha kontakt med partiet, ni som lyssnar över Kommunist.se, alltså i resten av landet, så är det enklaste att gå in på skp.se. Där finns all kontaktinformation ni behöver. Ni som bor här nere i den här regionen, ni behöver naturligtvis inte, ja, ni får gärna gå in på skp.se också för där finns länkar till mycket annat, det finns länkar till vår tidning Riktpunkt och många artiklar som behandlar alltså de problem vi upplever i samhället så ni får gärna gå in och läsa där på skp.se och sen tar ni länken Riktpunkt där, där ligger Riktpunkt sen Ja, åtminstone tio år tillbaka i tiden, kanske längre. Jag kommer inte ihåg exakt när den första riktpunkten lågs upp. Men om ni bor här nere runt Malmö, Borlöf, Lomma och här runt omkring så kan ni ju komma till vår partilokal som vi har i Malmö gemensamt, Malmökommunisterna och Borlöfskommunisterna. På södra Förståsgatan 132. Är, lokalen ligger ända uppe vid Dalaplan och säkrast om ni kommer dit där, det är att kommer dit en onsdag mellan 19 och 21. Vi är där andra tider också, men då får ni ringa vårt telefonnummer Här 040 611 88 82 dagens program kommer också till att bli ett blandat program det blir nästan de flesta av våra program vi ska försöka ta upp lite av varje, vi ska börja med arbetslösheten, för det är ju så nu man läser och säger och hör om hur hur bra det går för Sverige regeringen berömmer sig sådant för att de har statsfinanser och allt möjligt under kontroll, nu vet jag inte hur mycket man har det under kontroll. Det är ju naturligtvis som kapitalet och EU dikterar. Det är den kontrollen man har. För man kan ju naturligtvis inte säga att det går- bra för Sverige om en halv miljon fortfarande står utan arbete. Det har man ju i princip har det varit nästan de siffrorna enasin, 92-93 när man eh, den förra, alltså finanskrisen, inte den nuvarande. Men Arbetslösheten har ju aldrig understigit 250 000 människor sedan 1992. Och då kan det ju naturligtvis inte gå bra för ett land. För det kan ju absolut inte vara särskilt bra för dem som tvingas gå arbetslösa. Nu är det förhoppningsvis inte samma människor som har gått arbetslösa hela tiden. Men en del av dem blir långtidsarbetslösa. De får många arbetslöshetsperioder som varar väldigt länge. Och det är ju naturligtvis förhjälpet helt enkelt. Det är ju en kränkning av de mänskliga rättigheterna att ställa människor utanför arbetsmarknaden under den tiden. Ungdomarna har ju varit särskilt på tapeten också för ungdomsarbetslösheten är bland Europas högsta, alltså de länderna som är med i EU eller de europeiska länderna, där är ungdomsarbetslösheten i Sverige bland de högsta jag tror det är bara Sva S Spanien som lyckas klå oss på, på den punkten där är ungdomsarbetslösheten väl nästan över 50% procent. här ligger den kring 30% nu har vi hört många olika förslag om hur man ska få bort det. men det. Och det är skyldiga en hel laus och allt möjligt. Men vi vet att TCO för två veckor sedan hade gjort en utredning och undersökt hur alltså den lag om anställningsskydd påverkar rätten att, eller ungdomsarbetslösheten. Och det visar sig att den hade inte någon påverkan alls därför att företagen och kapitalisterna de anställer naturligtvis ingen utan att de har behov av den Mm. Man, hade ju, alltså man har ju sett de här förslagen, de påminner det om att var ett liknande som kom för några år sedan. Jag kommer inte ihåg vad det var, det var någon form av skattesänkning för ungdomar. Och så visade det sig att när man hade genomfört den här så var det inget företag som anställde någon. Men däremot så var det många, särskilt McDonalds, som tjänade väldigt många miljoner på det. I och med att de hade redan från början en massa ungdomar anställda. Ja visst, så, så är det naturligtvis. Nej, det som kan hjälpa mot ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten- det är ju naturligtvis att vi organiseras och, och organiserar oss mer. Och det är ju naturligtvis äh, tråkigt- att den fackliga organisationsgraden funkar i Sverige- den har funkat, alltså det, det är 250 000 medlemmar ungefär som har lämnat LO de senaste tre åren. Alltså hade ju naturligtvis en väldigt stor betydelse. Man lämnar avkassan då därför att den blev så jäkla lyr. Och samtidigt lämnar man fackföreningen. Men det är ändå alltså, fel väg att gå. Vi kommer inte till att få en bättre arbetsmarknad eller en bättre politik om man inte organiserar sig alltså man måste organisera sig både facket ...och politiskt och kämpa för det vi har uppnått hittills... ...alltså det arbetande folket. För det är ju så, alltså, det arbetande folket har alltid fått tillkämpa sig... ...de rättigheter de har i kamp mot ögarna, mot kapitalisterna... ...det är de som har det avgörande inflytande... ...det är de som bestämmer, det är de som har en statsapparat... ...till sitt förfogande för att genomdriva sin politik... Vi hörde ju många gånger både från socialdemokratin och från Moderaterna eller Alliansregeringen om hur de ska effekturera kapitalets intressen och det vad de kräver. Mm. Tråkigt nog så finns det ju en del människor som har ändå vissa radikala åsikter som tyvärr inte organiserar sig. De har den här konstiga tron på att någon form av spontanitetsrörelse ska uppstå av sig själv och så ska man då när vid det tillfället så ska det bli någon form av streck. Alltså... Fackföreningar och fackligt arbete handlar ju också mycket mer än bara sträck- och löneförhandlingar. Utan alla de, det handlar om förhållanden som man har helt enkelt just på de olika arbetsplatserna. Och då är det ju viktigt såklart att man har så stort inflytande där som möjligt. Ju. Det är ju ändå trots att vi är där på arbetsplatsen mm. en väldigt stor del av vår tid. Eller? Ja visst. Och, och det var naturligtvis en medveten politik för, från regeringen och från arbetsköparna. Den politiken som gick ut, alltså man angrep avkassorna i första hand. Det var ju förbund som fick eh, höjningar på 650 procent. Till exempel då eh, hotell och restaurang. Deras avgifter till avkassan höjdes med en jäkla massa, alltså 640, eh, 641 procent står eh, noga räknat. Och, och det är ju naturligtvis för förjäkligt. Det höjdes från 58 kronor till 430 kronor i månaden. Och det innebär ju naturligtvis att många anser sig inte ha råd att vara med i avkassan, utan då... Eh, får man ordna sin försörjning om man börjar arbetslös på annat sätt. Och det har ju visat sig i socialförsäkringssystemen. Alltså det är fler människor nu som social socialbidrag än det var tidigare. Och det är ju naturligtvis de vansinniga avgiftshöjningarna till, till avkassan som är en stor del av den förklaringen. Men det är ju inte så alltså att avkassan på något vis tidigare var en förlustmaskin Om man säger före 92 och även efter då en tid fram innan den rull sig iväg allt för högt arbetslöshet så blev det ett överskott trots allt i, i försäkringssystemet även i avkassan. Liksom i sjukförsäkringssystemet. Och, och då innebär ju egentligen att alltså, om man har en försäljning så kan man ju inte få höja premierna. Men det gjorde man ju naturligtvis för att på så sätt förnära organisationsgraden. Man ville driva den linjen liksom att var och en sig själv starkast. Men så är det naturligtvis inte. Det är inte så att man får bättre löneavtal om man har individuella förhandlingar. Det kan vara en och annan som får en bättre position eller en bättre löneförslag om man sviskar i ökat för chefen eller så va. men de flesta, hela kollektivet kommer ju naturligtvis att och, och förlora på det annars hade man ju inte från företag eller från andra håll drivit ju just den linjen att man ska ha individuella löneförhandlingar nej det är ju just försöka slå hål på den fackliga eh, solidariteten det går faktiskt tvärtom ibland tjänstemännen de, de, där har de faktiskt ökat sin eh, lite och, och det är ju naturligtvis bra och att de eh, förstår det men så måste ju det arbeta, alltså arbetarklassen också eller, som, som inte är tjänstemän eh, också säger det att, eh, att det ökas eh, 2008 var den fattliga organisationsgraden i för 71 procent och den var för något år sedan uppe i över 85-90 procent det måste, det måste vara det lägsta på väldigt lång tid det är lång tid, länge sedan jag vet inte vilket år vi, för får gå långt tillbaka alltså kanske ända tillbaka till före för kriget eller på 30-40-talet någon gång som organisationsskaden har varit så låg som den är i Sverige och, och det gör ju naturligtvis att vi kommer till för att få en kollektiv kamp. men nu finns det fler anledningar än att det är än att det som ...som sänker organisationsskaden. Det är ju också den bred viljigheten som fackföreningarna har för att uh, ta upp kamp. Om fackföreningarna underordnar sig som lydparti till Socialdemokraterna... ...och tvunget vill genomföra deras politik eller gör precis vad de säger... Då, är det ju, då förvandlas det ju naturligtvis till det, det politisk behang till socialdemokratin. Det är inte den kamporganisationen som den verkliga rörelsen måste vara för att försvara det arbetande folkets ekonomiska intressen. Utan dess måste vi säga till att uh, höja den organiskionsgraden. Det är viktigt. Och så då säga till så att vi inte att inte fackföreningsrörelsen blir ett behang till socialdemokratietid. Vi behöver fler eh, aktiva kampmetoder. Vi borde ta lite lärdom med fransmännen. Det var ett eh, svenskt företag som har oh, en stålfabrik nere i, i Frankrike. Åkors. Åkors hittar de. Jag vet inte vad. Ja, de heter Stålkoncernen också, så jag vet inte riktigt. Jag har inte hört pratas om dem särskilt mycket i Sverige. Men de skulle sparka i ett 10-17 man, de skulle lägga ner fabriken. Det gjorde fransmännen så, de löste in cheferna helt enkelt och... Så att ni kommer till att bli inlöst, att ni har skrivit på att vi får ett avgångsviderlag som på var 30 000 euro det skulle motsvara ungefär 330 000 svenska kronor, så borde ju naturligtvis eh, saubas gjort de skulle passa på, när armäkronerna eller GM för det imperialistiska företaget eller eh, monopolföretaget bilföretaget som har eh, lagt ner Saab inte på grund av att det inte är lönsamt utan lagt ner det på grund av att man vill eliminera framtida konkurrens de skulle naturligtvis låst in dem och bestämt att här ska ni, då får ni betala ut jag tycker egentligen inte man skulle nöja sig med man borde grundade något på, på hur länge man har jobbat på fabriken eller på det stället Guantanamera My island Guantanamera This is the song of my island Where lovely palm trees are swaying Now and forever it's my land, But still I'm hoping I sing of Guantanamera Guantanamera My Island Guantanamera Guantanamera Allting om Guantanamera Guantanamera Du lyssnar på Radio Kommunist De som är i studion är Victor och Jan Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 4370 Ja, vi har pratat tidigare lite om att regeringen berömmer sig själv. Och de påstår sig fått beröm. De påstår till och med att de har fått beröm av eh, Obama, om man ska träffa Sydsvenskans eh, ledarsida. Nu vet jag inte varför att det skulle vara så överriktigt att få beröm av Obama för jag menar USA är ju knappast något föregångsland vad det gäller arbetslöshet eller på andra socialpolitik på något eh, vis. Tvärtom skulle jag bli mycket rädd om jag fick eh, om jag var regeringschef i ett land som påstår sig ha socialförsäkring och sånt. Om jag fick beröm av Obama så skulle jag undra vad jag hade gjort för fel. Men så är naturligtvis inte den här eh, regeringen och eh, förmodligen inte nästa regering heller vi ser till exempel nu arbetslösheten, trots att alltså vi har en arbetslöshet som ligger på över en halv miljon, så tog man beslut om att alla sjuka fick inte leva de skulle bli friska de var, framställde sig som någon sorts Jesus som gjorde alla friska genom att ta ett beslut och då var man i all hast tvungen att ändra reglerna det var några två eller några cancerläkare hade slatt larm om alltså att människor tvingades ut till arbetsmarknaden trots att de gick på strålbehandling och på olika sätt och hade smärtor och nu har jag aldrig blivit strålbehandlad men jag kan ju tänka mig alltså hur, hur det är och man, man har ju vänner och känner folk som har gått igenom det och de skulle alltså då tvingas ut enligt de gamla eller gamla reglerna enligt de regler som regeringen hade skapat skulle då tvingas ut på, på arbetsmarknaden det tog man tillbaka och ändrade så att man uh, letar upp det lite grann och då säger de försäkringskassan om de reglerna. Mjuka regler för långtidssjuka, långtidssjuka märks inte i försäkringskassans prognoser. Så har alltså det kommer kanske till att röra sig om 100-200 personer som slipper ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Förmodligen de människorna som är inne i en akut cancerbehandling eller, eller något liknande så. Det innebär ju inte här utan att man fortsätter den kränkningen av dem. Sjuka, så, som, som det görs genom att man inte ger dem rätten till att bli friska genom en eh, reell och riktig rehabilitering och en möjlighet alltså, att anpassa sig och, till ett arbetsliv som naturligtvis är bra om man kommer tillbaka till jobbet men man måste få en möjlighet har man varit sjuk och... och har man skador och sånt, så fysiska eller, eller psykiska skador, så ska man ju naturligtvis ha rätt att få en, en rejäl rehabilitering. Ja, de eh, olika förslagen nu för att lösa den här arbetslöshetskrisen, eh, den kroniska som vi har haft under väldigt lång tid, de har ju börjat tagla nu. Det är ju så att eh, valrörelsen har ju satt igång nu. och så har man ju på de flesta, eh, inte bara ledarsidor, utan i de flesta tidningarna. I, i och med att man hö, höll en så kallad debatt där var partiledarna deltog i, i riksdagen, jag tror det var förrgård eller igår. Jag vet inte, I i går var det först. Ja. Och... Eh, jag vet inte. Personligen så tyckte jag det var precis samma sak som man har hört väl de senaste, vad kan det vara, 45 åren. <laughs> att, att den ena, de, ena parten som gnäller på den andra och, och den, den ena säger att man, man behöver någon skattesänkning och den andra säger att man behöver kanske en, en, en jag vet inte, en, två skattehöjningar och sen så blir allting paradiset allting på jorden. Alltså de här olika eller jag har tittat på en hel del av de olika ledarsidorna i de olika dagstidningarna vissa har ju ändå varit även om de dåliga självklart menar på att de dåliga har bästa argument och tvärtom när det gäller de socialdemokratiska tidningarna alltså det som har ändå varit lite intressant har ändå, man kan ändå skönja att av de som har varit lite mer nyanserade de går ut och säger precis det som vi här på Radio Kommunist och har bankat in i folkskallar om man ska säga så att, att, att det finns faktiskt väldigt väldigt lite skillnad just mellan de olika blocken och det inte så väldigt tydligt i, just i den här partiledardebatten alltså socialdemokraterna har ingenting emot de skattesänkningar som man har ändå trots allt gjort ju. men det är inte så att man kommer att riva upp den även om man kritiserar dem och jag menar kritiserar, kritiserar man någonting och man vill ha någonting, för, det betyder ju ofta att man vill ha någonting förändrats, men uppenbarligen ser deras kritik att inte förändra någonting. Jag vet inte vad det är för en typ av kritik egentligen i sådana fall. Och det är det när det gäller sjukförsäkring. Visserligen har man sagt att man ska höja vet inte, taket på dem kanske förlänga några dagar, men just den här tanken att de sjuka inte är sjuka, att de är på något sätt inte är fuskare det går ju också igenom just i det i den så kallade oppositionen. Mm. Men, men det det är just med den här Mårde Olofsson, hon, hon går omkring och, som är då näringsminister hon går omkring och babblar hela tiden om sina skattesänkningar alltså skattesänkningarna är ju egentligen i grund och botten tills för att den offentliga sektorn får mindre pengar, sen när den offentliga sektorn har fått mindre pengar ja då så går man omkring och så säger man att ja men eh, den offentliga sektorn är skräp den klarar den inte att fungera och så säljer man ut det till så att den privata sektorn kan köpa det för en, för en billig pengar Alltså skulle man ju titta egentligen på den privata sektorn- vad den har skapat... Eh, jag vet att någon, det var någon... Ann så sa någonting, men om man skulle säga rent generellt- så kan man väldigt tydligt säga att den har ju faktiskt tagit- inte skapat några arbeten. De arbeten som den privata sektorn har skapat ju- har egentligen bara varit utförsäljningar från den offentliga sektorn- ingenting annat ju. Så om alltså man tar sådana stora företag som då delar man med resultat som Telia- och så vidare och, och elbolagen där- Alltså det, det är ju tidigare offentliga sektorn, äh, sektor, så man kan ju säga att det är egentligen fortfarande den offentliga sektorn som skapar arbeten i, i den privata sektorn. Ju. Så att lösningen den med skattesänkningarna är ju totalt meningslös. De tror ju på något sätt att om arbetarklassen får lite mer pengar än så kan de konsumera mer sen och på så vis hålla ekonomin i ordning. Och visst, det är, ju, det, det är delvis sant. Ju. Men samtidigt när man skär ner ju på den offentliga sektorn när det blir en kris som den här ju då har ju inte en någonting att konsumera längre. Och då slår ju också krisen till mycket hårdare än om man hade haft ett bra socialförsäkringssystem. Ja, det är ju faktiskt till och med så att eh, arbetsköparnas eget eh, därför att de, de vill ju naturligtvis ha ett samhälle ändå som fungerar för att kunna göra profiterna och sånt. Eh, SNS som då betyder svensk eh, vad heter det eh, Svensk näringssäkring. Det är deras uh, studie för... Uh, studie för, för och samhälle. De ger råd till Borg. De skrev en rapport. Låna och investera i offentlig sektor. Alltså de har till och med insett de ekonomerna. Nu vet jag inte att de delar ju sökert. Alltså alla kan... De, har väl ändå sett på det någon, någon form av vetenskaplighet. De har inte kunnat bli alldeles förblindade och sånt. Och då har man ju naturligtvis upptäckt att det funkar inte så som man tror. Med skattesänkningar bara. De säger, satsa på offentlig sektor och på ungdomar. Öka skulden. Och märk väl, höj om nödvändigt skatterna så det är de råden som Svensk näringsliv ger och, och det är ju naturligtvis riktigt och om man sen i, till mot, motsatt tar en, tar en um, debattartikel som var i Dagens Nyheter Eh, häromdagen eller det var kanske idag jag kommer inte ihåg riktigt där det var Fredrik Reinfeldt och Per Fillingman Moderaternas eh, partisekreterare de hade skrivit i i, i, i där i debatt inlägget så förklarat hur, hur, hur gärna de ville slå vakt om den offentliga sektorn. när de sa naturligtvis inte offentlig sektor, för de hautar ju naturligtvis offentlig sektor. Moderaterna av kapitalet är ändå på jakt efter den offentliga sektorn. Den ska egentligen utplånas enligt deras förening, deras uppfattning och EUs direktiv. Så ska ju allting som kan bedrivas privat bedrivas privat. Det andra ska offentlig sektor ta hand om jag förmodar då att det är utbetalning av socialbidrag, fast det kan man också privatisera vi ser ju Maud Olofsens nu, hon vill ju egentligen alltså slå sönder hela arbetsmarknadsstyrelsen arbetsförmedlingen ska förvandlas till en vad kallas det förvaltning som alltid uppgift bara att säga till så att de arbetslösa portioneras ut till, till privata intressenter som ska göra profet på deras arbetslöshet. För det är ju det naturligtvis det handlar. det Då de ska tjäna pengar på att du eller jag blir arbetslös för att de ska leta upp ett jobb till dig det betyder ju naturligtvis ingenting för att helt klart det borde ju bli lite fler jobb där i, i den sektorn men å andra sidan då flyttas äh, över från arbetsförmedlingen äh, till den bara å andra sidan kan vi naturligtvis inte leva på att tvätta fortorna utav andra de skapar ju egentligen ingenting där om de får ut mig på ett arbete det kan lära av arbetsförmedlingen göra Och så det är inte så att de skapar något mervärde som vi kan, kan leva på direkt utan det är ju enbart produktionen i, i samhället det vi producerar sen böger vi massor av saker runt om för att produktionen ska fungera på ett effektivt sätt men jag menar, den blir inte effektivare för att vi behöver För det är frågan om naturligtvis en byråkratisering. Vi ska vara en förvaltning och sen som, som, som ska då, uh, hålla på och, och kontrollera resten av andra. Mm. sen ska man ändå vara kritisk till den andra politiken också, för den politiken alltså, den, den är inte, så ska man säga hållbar i längden i heller utan det som behövs ju, det är precis som vi säger här på att kommunister det behövs en annan sorts typ av politik marknaden kan inte och kommer aldrig kunna lösa de problemen som finns alltså, här i Sverige eller någon annanstans i, i världen för den delen jag menar, man, politiken handlar mer, om, mer än om att man ska bara ha 50 kronor mer av kassan eller något sånt, eller man ska betala skatt med ett öre mer eller mindre. Utan vad vi måste skapa ju, det är en hållbarhet så att arbetarklassen inte ska känna att eh, vad fjärde år om det kommer att få betala mer och kassa eller inte, och, och vad man nu vill göra för någonting. Utan måste ju finnas en, en långsiktig lösning på det här problemet. Och det kan inte just det här systemet göra, utan det får man byta, det här systemet. Nej, vi ska ta upp det efter musiken. Vi, alltså vi, vad de moderaterna säger med för det, alltså de har ju stort sett samma politik. Det kan om ta Moderaterna eller Socialdemokraterna säger de. Men vi ska ändå titta på vad de säger i det där debattinläget lite. Everybody wants to dance with sweet little sixteen, bingo. Sweet little sixteen, just got to have about half a million framed autographs. Her walls filled with pictures. She gets them one by one, babe. San Francisco, babe. lyssnar på Radio Kommunist kommunistiska parti i Burlöf det som är i studion är Victor Johan, telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 vi skulle gå in äh, lite på Moderaterna, därför att de har ju alltså, alla vet ju vad Moderaterna ifrån äh, Fredrik Reinfeldt han blev partiledare då 2003 och var det 2005, då inför valet 2006, som man nästan säger de nya Moderaterna då hade man ju egentligen tre huvudfrågor det skulle löna sig att arbeta satsningar på välfärden, främst skola, vård och omsorg samt nolltallarensmuttbrott det var ju de, de tre frågorna som man slog fast och viktet och nu tänker man på något vis upprepa sig inför valet 2010. Men bara det är att nu har ju mycket av de så kallade nya moderaternas politik visat sig vara gammal skåpmat. Alltså det kapitalet, gynna kapitalet, ge de privata intressenterna så mycket som möjligt av statliga subventioner. Det har man ju gjort. Bankerna fick 1500 miljarder kronor i garantier för sina dåliga affärer man har sålt ut massvis av företag flyttat över, alltså egentligen ruinerat och skattebetalar. sen har man visserligen sänkt skatten eh, en del för de rika i synnerhet, de har ju gjort väldiga klipp, vi såg och vi berättade väl om det här om veckan att de, den rikaste tiondelen i Sverige hade ökat sina inkomster om 80% medan de, fattiga, de 40-50% fattigaste de hade inte kommit upp i mer 12 13% ungefär så, så visst lönar sig att arbeta, i synnerhet, alltså om man nu, ja, nu kallar jag inte det arbetet kupongklippare och sådana som gör sina vinster på kapitalinkomster, som gör sina vinster på spekulation i bostäder, och aktier eller vad de nämner. Gör dig för spekulation. För det är egentligen de spekulanterna som orsakar delar av den finanskrisen. Det är det kapitalistiska systemet i sig själva. Men jag menar de har i all synnerhet också bidragit till det. När de skulle lyfta fram fler spekulations objekt där man tror alltså att pengarna växer i alltså, sig på träd jag läste någon kapitalist som sa att man måste vårda pengarna som man vårdar en planta ja, stick ner en te eller en tio, man finns inte mer nu stick ner en hundralapp, en kruka jag vet inte hur lång tid det tar innan det rodnar upp för det är ju inte det. Alltså det, det kan bara förökas genom spekulationer. Spekulationen innebär att de får arbetsfria inkomster. Att det de, de, de som de tillväxten i kapitalet är, det tas alltså från den produktiva sektorn som gör, gör någonting verkligt. Det är inte så alltså att de pengarna växer av sig själv. Och då säger Moderaterna nu att vi ska stå för, nu inför valet här. Vi ska stå för reformer som ger, ger välfärdens medarbetare högre lön och större inflytande. Det sa, säger man alltså. Och, och man tar fram då att de har varit ute på så många besök hos välfärdens man kallar det hela tiden välfärdens man vill inte säga den offentliga sektorn för det är den offentliga sektorn välfärden skapas det är av den offentliga sektorn det finansierats trots alltså, att man har slängt iväg en massa grejer som du sa innan alltså sånt som tidigare var offentlig sektor där har man skänkt bort till i kapitalisterna i Täby, där Moderaten Reinfeldt själv är uppvuxen och har varit politiker, tror jag. Eller i varje fall är hans mor och hans pappa, väl fortfarande. när hans pappa är också väl inför rättsfull regler, han har kanske avgått som, som politiker. Men de hade ett väldigt starkt, det var de som styr, styrde Täby eh, kommun. Och där skänkte man bort en skola till en en som ville starta ett privat. Objekt. Det är till och med, alltså de blev brännmärkta. Jag vet inte om det var i kammarrätten eller var. Men det gick det, det gick liksom för långt. Alltså det, det är inte tillåtet att skänka bort offentlig egendom på det viset. Så nu var den som hade köpt det beredd att tala 5-6 miljoner eller 10 miljoner för det. Jag vet inte. Alltså det är, sån, det är en sån politik de hela tiden har sysslat med. Och det, och det går ju naturligtvis inte. Så det rymmer dåligt med alltså frågan om väljarna de säger att de ska bygga upp starka statsfinanser bygger man upp starka statsfinanser om man skänker bort den egendom som vi har slutit upp och betalat för och, och egentligen är de rättmätiga det är naturligtvis inte att ta ansvar för statsfinanserna utan det är att ta ansvar för sina kompisar att de ska få stora profiter och stora tillgångar jag tyckte det var rätt lustiga de här tre vallöfterna som man, hade, man skulle satsa på särskilt den här med brottsligheten där har man ju sett väldigt tydligt vilket man har jagat ju de senaste fyra åren det är ju fildelar och förutom hela Sveriges befolkning där man har en e som lag att man ska avlyssna allihopa Europa så, så, så visst, man kan, ju, man kan ju säga att han har ju infriat den biten i alla fall, att man ska avlyssna hela Sveriges befolkning och på så vis försöker sätta dit brottslingar men också den här Alltså det är ju kapitalet som har ju krävt de här, alltså just särskilt då, uh, fildöjningslagen så man ser vilken vems här han har tydligt gått i, i just i de här uh, fallen ju. sen finns det, vilken var det med du sa uh, vilken var det de andra två nollbrott ja, noll ja. det ska lönas att arbeta ja, ja, just det, det, det satsningar på välfärden ja, det just det där med eh, skattesänkningarna, att det skulle löna sig, så då har ju allt tillönat så man sänker A-kassan tillsammans men nu lönar det sig mer att arbeta det var ju en diskussion en gång för flera år sedan det var ju var jag kommer inte ihåg om det var man med eller var det nu var. man hade gnällt över att uh, man inte tjänade så mycket pengar och man fick nästan lika mycket betalt i, social, i socialtjänst det gick med på att sänka så det gjorde ju, ju inte det bättre för de som arbetar. Nej, och satsningar på välfärden nu, det, alltså, det ser vi nu alltså, när man sparkar ut. Från årsskiftet var det ett, 15 000 sjuka som skulle ut på arbetsmarknaden. Alltså, de, det, det, det är det man kallar välfärden. Sen pratar man mycket om välfärdens arbetare och hur de... ...har för lite inflytande och sånt va. Nu försöker man fjäska sig in sig för de kommunal- och de landstingsanställda- i synnerhet och inom sjukvården och sånt. Vi har ju ett tydligt exempel egentligen här med Skåne. Här är det moderat led landstingsledning de har genomfört omorganskyn på omorganskyn utan att fråga de anställda i ett jävla dog. Är... jag menar läkare och sjuksköterskor och sjuksköterskor patienter har varit i tidningarna varje dag och just på det här och lagt förslag så här kan man göra istället. Och det jag Men jag har inte hört att man har lyssnat direkt på dem. de i så fall. Vi ser nu till exempel då, de två, två vårdcentralerna inne i Malmö som man ska lägga ner och jag hörde här om dagen alltså gällde akutvården eh, i vården eh, är där fick de flytta runt, alltså de akutpatienterna som inte fick plats på det ena stället fick åka till en annan ställe med ambulans. Jag tror det var i Helsingborg, alltså där gick en politiker ut och sa att det var ett undantagsfall. Sen så intervjuade man den där karen som var där. Det sker varje dag och så måste vi göra för att få resurserna att räcka till. Så deras, alltså det är, så jag vet inte vad man ska kalla för det det är egentligen rent lögn det är de säger att de har varit ute och pratat med, med så många välfärdsarbetare och det är deras synpunkter de får fram det är klart att folk i den offentliga sektorn ska ha högre lön det tycker jag självklart men då måste den lönen ta sig från någonstans och den tycker jag att man ska beskatta de rika för det är det man har alltså det är ju de som har fått, fått alla de pengarna som skulle kunna användas till löner för välfärdsarbetande skulle kunna användas inom skola, barnomsorg och mycket annat jag menar bara den avskaffande fastighetsskatten som i och för sig är en felaktig skatten. den är helt fejtänkta för man ska naturligtvis inte beskatta rätten till boendet, man ska inte beskattas för att man bor utan man måste ju istället då till exempel betala, beskatta spekulationen mycket högre. Jag fattar liksom inte varför man ska kunna slippa undan med 20-25% skatt på spekulationsvinster. På alla arbetsinkomster måste jag betala minst 30% eller vad den kommunala skatten är. För då lite högre inkomst så jag kommer upp också för betala statlig skatt också så för att betala lite mer. Men där är det däremot de som gör sina pengar på spekulation och, och och sådana saker, de ska vara skatte, ha skattelindring. Ännu värre är det ju naturligtvis pensionärerna för de ska betala ut det lite, lite till skatt. Så man ser tydligt vilka gropor de riktar in sig mot. Och därför är det ju naturligtvis helt klart att vi behöver en ny politik. Det är inte nya ledare eller andra folk. Är, utan vad vi behöver är en politik som riktar sig mot dem. De rika, eller inte riktar sig mot de rika, men rik, rik ta in pengar där de finns, i produktionen naturligtvis. Och se till att vi kan bygga upp en riktig offentlig sektor. Då kommer vi till oss att behöva en hög. produktion. Produktion. Och det kommer också till att bli, folk blir mer utbildade. Kunna mer. Vi kommer till att skapa massor av exportprodukter. Vi ser till exempel Saab som man överlämnar det amerikanska kapitalet. Nu är det svensk då ibland. Det är svårt att säga vilket som är amerikanskt eller svensk kapital. Men man låter dem lägga ner en modern bilfabrik med en forskningsanläggning som man skulle kunna använda. Kanske inte för producera bilar. Där finns ju... Eh, Power train, som också ingick i Saub. Det var, handlar om tågutveckling och sånt. Det är ju någonting som man skulle kunna satsa på och använda i Saub. För jag menar, varför ska 3500 människor som hade jobbat på Saub som, som kan den tekniken, som kan mycket om det... Och, och det är ju inte bara dem för sen är det en massa underleverantör varför ska de ställa sig bland de den halv miljonen som redan är arbetslösa ju bara för GM alltså vill göra större profiter och hindra konkurrens i framtiden de vill hade någon köpt Saub och skrivit ett avtal med GM att de inte skulle säljas utanför Sveriges Saubarna så jag är jag säker på att de fått det gratis Du lyssnar på Radio Kommunist, Svensk Kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat lite om varje mest om kring arbetslösheten. Och den, vi har och ser nu hur man positionerar sig, om man ska kalla det så, inför valet. Hur nu det kommer till och, vältrava heter det vallöften över oss naturligtvis. Vi kan vara säkra på att serveras en riktigt uh, kraftigt... Uh fet eh, valfläsk. Alla vill ju naturligtvis att vi ska dra röster. Och kostnaderna har ju visat sig öka också just för eh, valkampanjer. De har ökat rätt mycket. Yeah. Och de har skaffat sig en mängd presssekreterare också och allt möjligt för att man ska kunna besvara medias olika frågor. Så man ser ju hur skattepengarna går någonstans. Ja. Yeah. Vi tänker inte så särskilt mycket valfläsk i deras. Vi vet vad det är som gäller. Det är kamp alltså. Jag menar parlamentet kan inte förändra så mycket utan att människorna verkligen blir aktiva i den politiska det gäller både fackligt och överallt och att man organiserar sig i, i partier som verkligen vill förändra politiken och inte bara byta ut politikerna för det har vi gjort alldeles för länge och hållit på att byta Vi beror som egentligen inte om vem som sitter vid köttgrytorna för det spelar som liksom ingen roll om de får samma politik. Vi behöver inte så mycket nya politiker egentligen men vi behöver framförallt en ny politik Och det är ju därför naturligtvis man ska organisera sig i Sveriges kommunistiska parti. Men vi ska prata lite också om kring det här nu som har hänt på Haiti. Det var naturligtvis en katastrof för de människorna som bor på Haiti. Många, hela huvudstaden ramlar sönder liksom. Och jag vet inte hur många bostadslösa där finns så naturligtvis är det viktigt att stödja dem i, i um, återutbygget av uh, av uh, av uh, människornas möjligheter men vi vet ju också sen tidigare alltså, att Haiti var en av de fattigaste länderna i uh, vad heter det? Karibien eller Sydamerika? Vad säger man, Victor, du som kommer från trakterna? Alltså man brukar säga att det tillhör Latinamerika också. Latinamerika, ja... Och, och, och det är de ju naturligtvis inte av någon de är inte fattiga så kallade av sig själv för det är ju så faktiskt att det finns både råvaror och, och allt möjligt på hejt jag vet att det var baksit någon, någonting som heter någon sorts uh, någonting som man behöver i varje fall i industrin och sånt. Och där finns, eh, finns andra. Alltså, jag menar den amerikanska imperialismen har ju varit väldigt intresserade av Haiti. i det. Man hade genomförde ju en ockupation från 1915 till 1950 någon gång eller lite senare, 54 var det kanske tills man tillsatte han eh, Papadok eller något, och då fick man det då fick man vad man ville av han utan att behöva hålla det så kallat ockuperat och, och det är ju naturligtvis därför de är fattiga, de har aldrig fått lov att utvecklas själv, sen de i slutet på 1870 talet gjorde oprov mot fransmännen som hade det var ju en fransk koloni fram till dess, det var ju faktiskt, det var det första landet där slavarna gjorde uppror och lyckades striva bort dem. Det är kanske, jag sa kanske fel i och för sig, för jag känner inte så mycket till spartakister och romarslavarna från den tiden, men i, om man säger i modern tid, eller om 1800-talet måste vara öppna till den moderna tiden då eh, så är de de första slavuppråkern som har befriat sig och kunnat eh, försöka styra sin egen utveckling men det fick de naturligtvis inte för all den inblandning och bojkotter och allt möjligt mot dem som sattes in för att eh, slaven satt sig upp mot sin herre den, den kom ju naturligtvis eh, tydligt i intryck och det är naturligtvis den, den historien och de förödelserna som har valet nere Haiti i den fattigdomen och det ser vi ju fortfarande nu alltså den här vilket intresse man har av Haiti ändå ju trots att landet är sönderslaget och allting jag menar, vi satt ju diskutera diskuterade det här tidigare. Kuba har skickat 350 läkare dit. Jag har inte sett en enda artikel i någon dagspress som skriver det. Däremot hyllar man att USA skickar 10 000 soldater dit på något sätt för att de ska eh, återställa sä säkerhetsläget, eller vad, brukar, <går> vad de nu vill kalla det. Så man ser vilka prioriteringar man har egentligen eh, jämt med olika länder. Jag hade att om USA hade skickat 10 000 läkare, det hade jag också applåderat och kanske till och med nästan stämt in i den där kören med... Fredspriset, inte helt hundra men lite i alla fall. Men det visar ju vad den här så kallade fredsprispresidenten tycker är viktigast. Alltså att man ska skicka dit militärtrupper. så att man ska säkra de industrier och allt som tillgångar som eh, finns. där för att Det är ju klart att eh, de här problemen kommer ju inte lösas av ett år eller två år som nu är historien för. Utan, eh, den, här alltså den här händelsen gör ju bara att fattigdomen ökar ännu mer. Och... Och vi, som vi känner till från NIT, de har väl matkavaller och alla typer av <laughs> olika kavaller där vår vecka, mer eller mindre. Så att det här är en situation som kan bli ännu mer explosiv. Det är ju stör man skickar till tro också. Nej, just det ju, mm. ja, ju blir intressant för att, äm alltså Kuba hade inom 24 timmar hade man 350 läkare plus att man skickade dit 400 medicin alltså från det var 400 medicinstudenter som ska bli läkare sen från Haiti som studerade på Kuba då man också sig hem och, och hjälpte till och ta hand om de sårade och sjuka och sånt inom 24 timmar hade man fått igång ett av sjukhusen som var väldigt eh, raserade så, det kan vi läsa i tidningsuppgifter och i, andra, i andra länder och media. Här, är väl, det är väl kanske för att nu Reinfeldt um, skulle få beröm av uh, Obama. Alltså, här lyfter man fram det som den stora prestationen. Alltså, den militära interventionen egentligen som, som USA genomförde med Haiti. Det var ju faktiskt så att man blockerade hela den där på Arturikos... Eh, nej, så heter de inte. Det, ja. ja men blockera den flygfältet de, de, de hjälparbetarna kom inte dit de dirigerades om till och fick flyga in där i Dominikanska republiken och sen tar de sig med lastbilar och sånt tillbaka till till Haiti jag vet förra torsdagen, jag läser lite från internationell press och så. då hade 67 Plan, eh, vill att landa där på Haitis flygplats. Man klarar att plocka ner 65. De två fick köra vidare, eh, vidare till Dominikanska republiken. 40 av de planen som man tillät landa på, eh, på Haitis flygplats det var amerikanska militärplan. Mm, så man ser vad man prioriterar uppenbarligen, ingen hjälp och något sånt utan säkerställandet av och, och som vi alla vet också så det är inte så att de militärtruperna kommer att försvinna nästa vecka eller något sådant gäller utan de har sin, kommer att ha sin permanenta bas där sen i, i framtiden har... precis som de har i Irak och i andra länder ja de beter sig fast väldigt hårt vi ser på Guantanamo. Mm. nej, vet du. Guantamera <låder> från första låten uh, Guantanamo-basen på gud. Det fånglägret skulle, det skulle ju tömmas direkt av eh, presidenten Obama. Men fortfarande är det i drift. Det har hon inte gjort. Han hade till och med planer på att ta dit haiter som höll på. Och, vad hittar det? De som gick omkring och snodde mat. Med det så säger vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater. Milotromanar. Och röda fara.